Vi lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är som vanligt Viktor och Jan. Vill du höra på i efterhand så får du också gå in på www.kommunist.se. Allt alltså är precis som vanligt. Du som vill ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti, SKP, i övriga landet, du får naturligtvis gå in på www.skp.se. Där finns kontaktinformation till resten av Sverige. Där kan du också läsa för tidning Riktpunkt. En läsvärd tidning. Den kommer snart ut mitt nytt nummer. Jag tror på måndag eller tisdag är tidningen ut och då kommer den nästa till att finnas uppe på internet på www.skp.se Ansvarig utgivare för programmet är Richard Steinberg jag glömde att säga det ju naturligtvis ni som bor här nere och lyssnar på direktsändning även ni som lyssnar på internet har naturligtvis möjlighet om ni bor här nere ni, och vill ha kontakt med oss här i krokarna ni kommer naturligtvis till södra Förståsgatan 132 där vi är varje onsdag mellan 19 och 21 vi är där andra tider också men då får ni ringa ett telefonnummer 040 611 88, 82 för att vara säkra på att vi är där. Telefonnummerna i i studion är som vanligt också 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vi ska naturligtvis ta upp arbetslösheten som var ondt. Vi ska inte ta upp den så särskilt mycket idag. Därför att eh, den har egentligen inte förändrats. De öppna arbetslösa har enligt den senaste statistiken gått ner lite grann. Men å andra sidan har alltså då eh, med mängd hamnat i armsåtgärder. Och så slår det ju naturligtvis när man har med de begränsningarna man har infört i kasselsystemet så so blir det ju fler som för att gå i olika armsutgärder nu anser vi ju naturligtvis inte alla armsutgärder är felaktiga, är det så så att de, om man använder rams för att vidareutbilda folk och ge folk mer utbildning för så att man klarar mer avancerade jobb så är det ju naturligtvis bra, för det är inte så som de har ofta påstått att vi har brist på arbetskraft i Sverige att man behöver sätta igång med någon arbetskraftsinvandring nu menar vi ju naturligtvis inte att AMS ska syssla med att utbilda börplockare till exempel och be, för det, det tror jag de flesta klarar eh, utan eh, någon speciell utbildning, men naturligtvis hade vi inte brist på 4 000 som skulle kunna plocka bär och sånt. Utan det är ju naturligtvis manipulationer som arbetshjälparna tar till för att kunna få så billig arbetskraft så som möjligt. I det här fallet var det så kallade börrodlarna som via ett bemanningsföretag i Thailand, Sotheo fick billig arbetskraft. Och, och det, det är ju så man hela tiden vill använda för alltså att påstående i, i om att eh, Sverige kommer till att få brist på arbetskraft. Alltså vi har ju brist, brister inom många områden, att fler borde jobba där inom andra områden och det är i synnerhet en offentlig sektor men där är det ju som sagt vart det där så kallade taket är ju pådyvlade taket eh, på de, eh, de offentliga utgifterna som sätter stopp och där har ju hela regeringen och oppositionen godkänt att det ska vara så att det eh, är ju som som som bestämmer hur vi vill satsa på den offentliga sektorn. och vi vill använda helt enkelt de pengarna som vi själv sliter ihop. De pengarna som svenskarna avsätter till offentlig sektor. Det får vi alltså inte lämna att göra för EU-byråkaterna. Och naturligtvis är det ju de storfinanserna och kapitalet som vill ha dem gränserna och eu, EU är, vad ska man kalla det, effektuerare av deras eh, politiska krav eller deras eh, önskemål. Just för att eh, för dem är ju naturligtvis profeten viktigast. Och för dem är inte då att gå förut den offentliga sektorn. Så är de glada för att göra mindre profeter. I synnerhet nu när spekulationsekonomin har gått till hälften. Därför ska man ju alltid vara väldigt väldigt försiktig när man hör just den här. Särskilt nu när det är val där de påstår att ja, vi ska satsa så att det blir 100 000 nya i arbeten i offentlig sektor, den andra så 200 000 och så vidare alltså, det är ju precis som du säger, man kan ju inte vara för ett utgiftsstak som begränsar de offentliga utgifterna och sen samtidigt påstå att man ska ha någon form av offensiv satsning i, i den offentliga sektorn Vänsterpartiet är ju väldigt, väldigt duktiga på att köra med det här de, de, de har ju också, det ju inte så länge som de gick med faktiskt på att man ska ha den här utgiftstaget och det gör de för att de ska kunna sitta i en, en framtida regering med Socialdemokraterna. Jag läste ett landstingsråd nu häromdagen i en tidning. Han skrev att eh, från Socialdemokraterna, han skrev att ja, man borde ha en mer expansiv politik. Alltså man borde, från Socialdemokraternas håll, han väldigt kritisk till den högerpolitik som de för. Så han, ja, de borde åtminstone vara radikala och gå ut och kräva hundratusen nya arbeten i offentlig sektor. Alltså den här personen han lever i någon form av plastbobla. Han vet liksom inte vilken politik hans eget parti för överhuvudtaget ju. Alltså han kan ju inte gå omkring och kräva en sån grej hans parti ut och säga att vi ska ha en begränsning av den offentliga sektorn. Då får han ju helt enkelt byta parti. Mm. Nej, det är ju så naturligtvis. Det finns mycket nu, i synnerhet inför valet, så kommer vi till att serveras mycket gammalt valfläsk, härsket valfläsk. Jag tycker de får faktiskt ta och exportera det också till Polen, för där har man ju exporterat en massa annat gammalt. De får gärna vårt valfläsk också, för det har vi inte stor nytta av. Det är, ju, alltså, det är ju som du säger, också Rossa, att... De, de lovar en massa, berättar hur, hur det ska vara. Men samtidigt så vet vi att de har en politik som precis, är precis eh, tvärt emot egentligen. Alltså de eh, överenskommelserna i riksdagen och mellan de politiska partierna är ju ofta, alltså, det är inte så att eh, det är så stora, jättestora skillnader i jag menar vi ser nu Nu får man kritik för äh, borliga, Socialdemokraterna Eller Rödgröna oppositionen Kritiserar äh, regeringen För att man ska genomföra skattesänkningar Med lånade pengar Och det, det kan ju naturligtvis äh, Vara riktigt Men samtidigt ska vi veta att det här så kallad jobbskatteavdragen sänkningen av skatten den har pågått i tre steg innan och alla de tre stegen har man accepterat, men nu inför valet accepterar man inte mer och det är klart, alltså, man ser ju hur arbetslöshöjten rakar i höjden det, det, är ju, det är ju naturligtvis också som en följd av de skattesänkningarna som man har gjort att emot vad regeringen påstår så har den alltså egentligen skapat arbetslöshet därför att om vi hade haft de skatteintäkterna kvar så hade naturligtvis det naturligtvis kunnat varit fler anställda inom offentlig sektor vi såg den skattereformen som han genomförde i slutet på 80-talet så man också var överens om. Den orsakade ju att 100 miljarder kronor försvann över en natt. Och Lange 10 och lite mer till och med tror jag är från statskassan som försvann ju då över en kväll. Ja visst, men det innebar alltså att 300, men, 300 000 människor också fick sparken från den offentliga sektorn. Så det är klart, alltså, då har jag ett klart samband hur, hur mycket hur mycket jobb och sånt som har med statens inkomster om staten gör sig av med de flesta inkomsterna, nu vet vi ju att man väl ta av dem mycket på arbetande. Jag råkade säga förra gången att vi betalade 25% i moms på fallokorven. Det är ju bara 12% nu med mig. Det är ju ganska länge sedan. Men jag är så van med de där 25% för det var ju en kampanj vi kommunister har kört ganska länge bort med moms på maten. Och då när vi körde den kampanjen väldigt intensivt Det var momsatsen 25% procent. Den är ju enas det är faktiskt nästan 96. Man sänkte momsen till 12 procent på på maten så det är det är det, det, det blev fel men 12 procent är ändå mycket att betala extra för faulkorven och man säger så att spekulanterna för om de spekulerar med hundratals miljoner kronor så slipper de och betalar inte enda nickel i moms. Staden ingen moms på det tvärtom, de har och på sina spekulationsvinster har de lägre skattesats än alla människor som arbetar har på sin arbetsinsats man har en högre alltså, beskattning av inkomster på arbete en inkomster av kapital och det är ju främst spekulationsvinster och andra vinster sådana vinster, de inkomster av kapital. Och då man sen och påstår att det är på något sätt är en form av vänsterpolitik. Det har det aldrig varit och det kommer aldrig vara en vänsterpolitik överhuvudtaget. Utan det är inte typiskt, alltså barlig politik där var, vet du, de rika ska få komma undan, liksom inte betala någon skatt och uttaget medan allt det här ska väl tas över på de arbetande, man lägger det på lönen alltså helt enkelt. Så ska de står för fjolarna och sen när de, vet du, när de privata behöver någonting ja då rakar man över de där skattebetalarna pengar och hjälper till dem så att det där ju, har ju aldrig varit oavsett vad man påstår på något sätt i debattartiklar eller debattprogram eller vad det nu är för någonting, någon form av vänsterpolitik vad det är, det är ju en ren och rak högerpolitik, det är ju därför vi har ju en annan syn på skattepolitiken egentligen utan vi menar ju att det är ju företagen som det är där man ska ta pengarna ifrån ju, det är där på pengarna är vi gör ju en samhällig insats och skapar de här vinsterna. Varför ska man helt plötsligt ta våra pengar? Det är ju det här pengarna är ju. Ja, yeah, det sa jag. Yeah, Exporterar det gamla valfläsket och ger sig ny politik. Det är det kommunisterna vill. Ja, hallå, hej. Hej. Det är det polisen. Ja, ja, ja. Du jag tänkte bara höra med dig Alltså jag har haft någon slags inbrott Jag kom hem från semestern igår såhär ja, ja. Och de hade brutit upp balkongdunn Och tatt några grejer och sprayat på väggen Och sådär det var jättefullt gjort liksom Och jag bara tänkte höra sådär att Åh, nej, grejerna, killen nej, har inget nej, gjort någonting och nej, nej. Så kan ju de snacka med låsmedel Så kanske jag får tillbaka nej, oh, ja, men, nej, men, du Jag tycker du kommer med så otroliga anklagelser Så det är något alldeles håro du, det var en annan grej jag tänkte på. för eh, Jag tänkte, kan jag komma ner till er och märka min cykel med så sån här märkpenna? Ja, det finns det ju låna här. Det gör det? Ja. Tack så mycket. Hej. Snart på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burla. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Den här rassanlöten eh, hade, hade vi tänkt att ta på, i mest fall vi pratar någonting om eh, det så kallade stora rånet som hade hänt uppe i... I, utan Västberga äh, hittills och det är rätt så intressant för det, det, är, det verkar också att det är ett insiderbrott polisens helikopter fungerar inte och ingenting tycks fungera det är, det är rätt så intressant <laughs> Hassan skulle kanske kolla upp polisen där också, eller, eller andra insiders affärer alltså det det de borde göra istället det är istället för att använda de resurserna som man har till att springa kring och banka folk som försöker öppna fritidsgårdar som man har stängt ner De poliserna hade ju istället kunnat användas till att lösa de här ju riktiga brott. och inte båt. Vissligen är det här också ett riktigt brott med fritidsgården. För att det är ett brott mot ungdomarna och deras demokratiska rättigheter. Men där borde man också sitta på en annan polisen på dem och politikerna som syssla Ja, det, det tycker vi också man borde kunna. Men det kan ju också vara alltså en småsparare som har blivit retat, retat sig på bankerna och deras cirkliga avgifter och sånt. Så han också och hämtade sina pengar kanske på så vis. Vi vet inte, mycket Men i varje fall är det på nyhetssidan nu. Ja, det är ju så här att vi från Radio Kommunist Vi brukar ju få lite frågor Och då och då inskicka det på e-post Och vi har fått en, en Riktig, det runt, Kan man nästan säga, nej det är bara på en sida Men det är väldigt många frågor Och eh, de är ju väldigt intressanta frågor För de är väldigt ideologiska De pratar eh, mycket historia om man ska säga så Och eh, en av de här frågorna då Från den här personen var den här Han ville att man skulle ta upp dem såklart Han, han sa då Hur är er syn på Josef Stalin? Följer ni hans liv? I linje med socialism i ett land, hade rätt eller fel, eller blandning om båda? Så att, Jan, vad sa du? Eller vad sa parti egentligen? Ja, nu har vi ju inte alltså, diskuterat kanske Josef Stalin i tillräcklig omfattning. Eller Där finns ju alltså olika omdömen om Josef Stalin. Alltså, man kan aldrig säga på en person utifrån en annan historisk epok Utan, jo man kan säga på annat hålletvis men man måste bedöma han efter, efter de förutsättningarna som rådde då, för han handlar ju utifrån från vad som hände i Sovjetunionen då och Stalin, han, det var ju i början av Sovjetrepubliken eller när Sovjetunionen bildades, som han var med i ledningen, han var en av dem och tillsammans med många andra revolutionärer som fick sitta i Zarens fängelse och, och, och vad heter det, Gulag? Nej, Gulag och allt möjligt. Och det, det ska vi veta att han var en produkt av ett sånt samhälle som saknade varje form av demokrati och allting annat. Och man gjorde naturligtvis där pågick en rasande klasskamp när man gjorde den revolutionen och det var ju naturligtvis för den klasskampen. den delte ju Jesus i och på så vis alltså, där fanns ju många uh, både positiva negativa saker att säga om Josef Stalin. Jag menar, han var ändå en av dem som stod i spetsen för Sovjetunionen när man gjorde sin första femårsplan. Han stod i spetsen för Sovjetunionen när man elektrificerade och mycket annat. Alltså den industrin, industri man byggde upp då, från har varit ett bland, eh, i princip. Samtidigt ska man ju också tänka på att det är ju inte egentligen en person som har drivit fram allt det här. Ju. Det, är, det är lite av den barliga synen på man koncentrerar allting på en hjälte på något sätt. Alltså här har en hjälte, någon så vet du här är det ju självklart partiets linje det här med socialism i ett land. Och det var ju rätt utifrån de förutsättningarna som fanns här. ju. Där finns ju en annan fråga sen som kommer efter honom. och det handlar ju om den stora antagonisten på den tiden, om man ska säga så. En person som heter då Leon Trotsky ställer en fråga, vem var det var för har man så många på vänstern och gillar honom och dagens trotskist spelar det någon roll idag. Alltså det här ju ingick ju i den här politiska debatten som fanns ju i Sovjetunionen på den här tiden. Och jämfört med den defaetismen, om man ska vara helt ärlig och kalla det så egentligen som trotskumen eller mindre förespråkar. Det skulle vara en världsrevolution på en gång, eller så skulle det inte vara någonting, någon form av maximalist om man ska säga så. Och självklart var det ju en felaktighet, särskilt när vi tänker på egentligen vad Sovjetunionen har betytt för utvecklingen i världen. Alltså det handlar ju inte bara om Sovjetunionen i sig själv, utan det handlar ju också om exempelvis vad som skedde i, i Afrika där var under befrielsekampen där, där skickade ju man vapen, man stödde ju den och allting. Just. Så att de hade ju haft väldigt, väldigt svårt att komma ur det koloniala eh, greppet som eh, existerade då. som de hade ju väldigt stort inflytande här, inflytande på befrielserörelser i Sydostasien och överallt egentligen. Så att Sovjetunionen är ju mer än bara själva ett land egentligen. Och, och, och ser vi till vad som är här i Sverige, där var man alltid, till och med från ELUS så alltid, jag hade satt alltid en tredje part i förhandlingsbundet. Det var ju Sovjetunionen. Och det här välfärdssamhället ju, som byggdes upp efter andra världskriget det, det till och med står ju i skolans historieböcker då var man var väldigt, väldigt rädda för Sovjetunionens popularitet efter andra världskriget. Och då insåg man att man var ja, kanske tvungen att ge det arbetande folket lite också. Plus att det var ändå parades med politisk kamp under den här tiden. Ja, och det var ju så faktiskt alltså, att påverka rösträtten för många människor i många länder här i Europa. Vi hade ju egentligen inte rösträtt. Alltså, revolutionen i ett land, det, det visade sig vara möjligt När man hade slagit tillbaka dem. Den Det var ju tolv olika arméer från 12 olika äl, länder som delstödde dem de naturligtvis de vidgardisterna. Det fanns ju flera vidgardistiska arméer. Där pågick ju ett inbördeskrig och en rasande klasskamp i Sovjetunionen från 1917 kan man säga, enas fram på slutet av 30-talet. Och, och kanske endast fram till andra världskriget. Eller då gick egentligen hela tiden, från för naturligtvis var, var det så att det fanns dåliga element kvar i Sovjetunionen det dåliga tänkandet och, och så, det raderar man ju inte ut på några årtionden eller sånt, det sitter ju kvar länge, men det är klart alltså, sen finns det ju olika metoder att eliminera det dåliga tänkandet, menar... det viktigaste är ju att man får en ideologisk kamp och så, men, men många av de så kallade övergreppen om man kallar det så som skedde i, i början. Det hade ju inte direkt med Stalins politik. Det hade med revolutionen att göra. och vad hittade de storbönderna och de? De var ju naturligtvis rasande på småbönderna som satt till och började läsa sin rätt. De vägrade naturligtvis göra dagsverken hos de rike som de hade tvingats till för länge sedan. Och sen så ska man ju också tänka ju att alltså, jag har läst, ibland är det rätt lustigt att lära, läsa historieböcker och, och, och, och inte bara i skolan utan också som man inhandlar från olika böcker. Där, där, där står det. Alltså till exempel då med andra världskriget om vi tar andra världskriget också som ett exempel så står det ju på ena sidan så står det om demokratiska länder och sen på andra sidan så står det om odemokratiska länder då med axelmakten alltså. men alltså var de här länderna egentligen så pass demokratiska som man vill få det till men de här länderna var ju stora koloni kolonialägare runt om i världen de stödde fascismen och så vidare och ännu värre var det ju vid den här tiden precis i början, då vid 1917 vid den här tiden till exempel en person som Churchill som hyllas idag, han hade precis varit ner i Afrika och slått ihjäl, jag vet inte om det var 50 000 afrikaner eller något sånt han hade haft en stor slakt den där repressionen i Indien var ju brutal alltså. den kolonialpolitiken äh, som där i Irakkriget är ju ingenting jämfört med vad man gjorde egentligen i Indien alltså. så att man hade alltså, man, precis som du säger, man måste ju applicera förhållanden på de förhållanden som existerade då Alltså idag kanske man inte skulle kunna ha en, en så pass brutal kolonialpolitik som man hade i Indien. Man kan ha en som i Irak Man kan använda andra eh, förutsättningar för det. Men man kan inte göra så som man gjorde då. Nej, och den i Irak är brutal nu. Nej, ja, det är det jag menar. Alltså, man får se hur, hur, förhållande, hur förhållande var då på 20-talet eller 1917 för revolutionen. Och, och det, då, utifrån det så var förmodligen Stalin den bästa ledaren de eh, utsåg i kommunistpartiet. Nu var det inte så alltså, att eh, den kommunistiska ideologin fungerar så som att det är en... en diktator man väljer på något vis utan det är ju, något, det är ju hela partiet tillsammans med, med, med folket naturligtvis som bestämmer politiken och ståkar ut vägen vi vet ju naturligtvis att eh, det här är saker och ting som har missat under den tiden. Alltså där finns ju, demokratin måste ju alltid utvecklas, inte avvecklas som det sker här i, i, i, i kapitalismen. Då vi ser nu att fler och fler beslut ska fattas när det i Brussel som berör hur vi, vi ska organisera barnomsorg, skola, sjukvård och allting annat. Och hur man förbjuder oss helt enkelt att ha en offentlig sektor. Så, jag menar att det, det är ju sånt. Det är där på de områden där demokratin ska utvecklas och det skulle naturligtvis utvecklas än mer i Sovjetunionen. Det, det alltså kapitalismen överlever utan demokrati. Men socialismen förrar demokrati för att kunna kunna utvecklas och och så är riktigt det, det är ju inte så att alltså, kapitalism, för jag menar Hitler i Nazi-Tyskland fanns kapitalist, i Mussolini Italien, Pinochet, Chile och i Frankus eh, Spanien alla de länderna var ju kapitalistiska länder och även man kan ju ta under de mellankrigstiden, Polen till exempel, som i princip var en fascistisk stat och någon bald och sånt Även de länderna hade kapitalism så, så, så det innebär ju inte alltså eh, inte på något vis, alltså kapitalism och diktatur och mycket väligheter men, men kommunism, socialism helt enkelt för det är skillnad på vi har skillnad på socialism och kommunism kommunismen är det stadion vi kommer till att uppnå en gång i tiden men först måste socialismen utvecklas och bland annat för att utveckla socialismen då måste vi utveckla demokratin och utveckla demokratin så människor får ett verkligt inflytande över sin och sin livssituation det är först då alltså, att människan är beredd att ta ansvar för hela samhället. Med gamla Highland Rover, en båt från Aberdeen Vi låg ut i San Pedro och lastade gas och vin. Det träffade jag i docken på Texacos kontor en man från San Francisco som har mött min bror. Det var inte ett lyckligt hem. En skiftning i kulören Det gör väl ingenting. Nej, hellre snälla svarta barn. En vita i sing sing. Nej, hellre snälla svarta barn. En vita i sing sing. När du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Burlöv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 men eh, han hade, vi hade ju en fråga till, det var, eh, alltså han frågade, är vänsterns kritik av honom korrekt? Alltså det, det är, finns olika vänster. Och, och en del av vänsterns kritik är, är riktig naturligtvis men inte alltid alltså för många gånger så finns det en vänster som kritiserar han, kritiserar eh, Sovjetunionen och, och Stalin då och, och, på antikommunistisk väg kan man säga som försöker tillfredsställa borgarklassens haut egentligen mot socialismen och, och på något vis försöker anpassa sig till dem men vi ska veta att antikommunismen är ingenting som uppstod tillsammans med Sovjetunionen på, på något vis. Utan det var redan 1848 var det väl, det kommunistiska manifestet skrevs. Då skrev ju Karl Marx, och om nu Karl Marx är huvudförfattare till det kommunistiska manifestet, då skrev han ju redan idag ett spökigt runt Europa. Ett, en kommunismens spöke och alla hetsar mot det och är rädda för det. och Så därför har ju borligheten alltid hetsat mot kommunismen och mot den ideologi som kommunisterna står för de, de är ju naturligtvis rädda för att det arbetande folket ska ta makten för om arbetande folket tar makten så tar man ju naturligtvis makten från dem, det är det man är rädd för att förlora och man är ju särskilt rätt alltså man använder ju precis som du sa den typen av vänster, den barliga vänster om man ska säga så, för att man vill så någon form av splittring inom vänster man vill misstänkliga göra liksom, de olika radikala rörelserna och de, som finns där så att eh, det är rätt alltså det, man kan säga att det är rätt taktik egentligen och borgerligheten att göra så de försvarar ju självklart sina intressen, det är därför barligheten också skapat en annan form av antikommunism den här så kallade vulgär Marxismen om man ska säga så Den kom också då i, i det här Man påstår liksom att kommunisterna Skulle dela fröarna eftersom man delar på allting Och, och massa sådant trams egentligen Har man kört väldigt väldigt länge Fortfarande så har jag säkert många av er lyssnar där, med att jag Vill kommunisterna, vill, vill man att man ska ha gemensamma bilar Ska man då uh, bo tillsammans Eller <laughs> vad det nu än är för Det är ju en form av vulgär uh, kommunism man, uh, Som man använder sig av ja och det är emtånden man kommer in på nästa fråga om Leon Trotsky Leon då att eh, man använder också den man låtsas man är marxist och och ska förbättra den, alltså revisionism kallar man den för. Och det är också en taktik som varligheten använder för, för att naturligtvis oskadliggöra marxismen. Ta bort alltså pudens kärna. Vi ser till exempel nu hur Vänsterpartiet påstå och även många socialdemokrater, men de kan man inte räkna till vänster. Men Vänsterpartiet borde ju kunna räknas till vänster. Egentligen. Men de säger också nu att ägandet spelar ingen roll- men det är det klart det gör det är ögandet av produktionsmedel som är absolut det, är det som är i kärnan, och det är därför de är så det de förstår ju borgerligheten att inte vänsterpartisterna förstår det, det, är, ju, det är ju synd va? men borgerligheten förstår det för det är ju därför de slår vakt om sitt ägande av produktionsmedel så mycket och vill också naturligtvis ta hand om de produktionsmedel som vi har i offentlig sektor. Ja det är ju som du säger, det är kärnan i socialismen alltså att vi har ett gemensamt ägande av de verktyg och redskap som vi producerar, allt vi behöver i samhället med. för jag menar det är det vi lever på allt vi gemensamt producerar och där finns ingen alltså rimlig anledning till varför ett litet fåtal ska sitta och reva bort en del till sin personliga profit från det. Jo och det roligaste alltid, det, det är just den här alltså man, man ser väldigt tydligt hur borligheten stödjer den här typen av vänster varför skulle borligheten överhuvudtaget stödja någon form av socialism om det inte fanns i, i deras intresse att stödja den. en väldigt sån här social det är ju den här i Tjeckoslovakien 1968 alltså man kan, så jag tror man har producerat säkert en miljard böcker om det här temat och varje bok så står med eller mindre exakt samma sak, borligheten går ut och så säger de, jo men de vill inte ha socialismen med ett mänskligt ansikte. Alltså, jag har aldrig hört någon borger som har gått omkring och sagt att de vill ha någon form av socialism överhuvudtaget alltså att borligheten skulle stödja sådana här typer av rörelser, det är ju för att den är antisocialistisk, annars skulle ni aldrig stödja den, hade den stött den då hade, de, hade, de, hade de, ju Gyllenham och de andra skickat ju pengar till vårt vilket de gärna får göra om de vill stödja vårt parti, men det gör de ju inte utan de skickar ju till de som stödjer den politiken som de själva tycker är bra. Det vill säga till Moderaterna men också delvis till Socialdemokraterna också idag. Mm vi har den andra frågan om Leon Trotsky vem är det, varför har man så många på vänster med att gilla honom och dagens trotskism alltså från början om jag, jag kan ta det historiska så är det ju naturligtvis varför trotskismen föl, inte föll i så god i, i Sovjetunionen på den tiden han var aktiv i det socialdemokratiska partiet för var ju när när, när, när man hittade Alltså partiet i Ryssland hittade inte Sovjetunionens kommunistiska parti då, utan man hittade hitt Rysslands socialdemokratiska arbetarparti. Och liksom de flesta partierna, bara fanns då de? Man kallas socialdemokratiska arbetarpartier. Och Trotsky var en sån person också som försökte och hela tiden intrigera och, och driva igenom olika frågor. Han, alltså Jag menar, redan Lenin och, och Trotsky var låg i, i löven på varandra ganska mycket. Det var splittring i till exempel frågan om hur man skulle organisera partiet. Redan första konflikterna hade man 1903. Och eller Trotsky var en sån person som istället för att acceptera de majoritetens beslut ut. för det var ju det när man fick ett riktigt parti så sa man det alltså att det är majoritetsbeslut som är gällande men det accepterade aldrig troskismen utan då ville han dra igång olika fraktionsstrider och det var egentligen en sorts kamp han förde i olika frågor från 1903 då var det frågan om hur man skulle organisera partiet, vilka som skulle kunna bli medlemmar och hur man skulle styra, alltså den demokratiska centralismen ville man då, eller man beslutade på kongressen 1903 att den skulle genomföras. Men den ville han ju aldrig acceptera. Liksom många borgerligt intellektuella som Lenin kallade dem då var att de var individualister alldeles för mycket och kunde inte acceptera att underordna sig majoritetsbeslut. Och, och det fanns en, det var ju en, en, ingen kamp som bara var innan Sovjetunionen bildades utan det var en kamp som. Trotski fortsatte med till i fackföreningsfrågan och i frågan om krig och fred eh, senare. Så, så hela tiden, eh, alltså fraktionskampen kan man säga var det kännetecknande eh, för trotskismen då. Det finns också märkligt nog, och jag tror nu det är väldigt många som egentligen inte känner till honom vad han har skrivit och vad han har sagt under den här per perioden som han var verksam i, i Sovjetunionen, man kan säga då, runt revolutionstiden och, och sen lite efteråt. Alltså, det finns folk som tror och, och någon konstighet att Trotski var någon form av eh, snäll mjukis gentemot eh, Stalins eh, hårda linje realiteten var ju faktiskt egentligen, det var snarare ju tvärtom ju han, han förespråkade ett, ett, alltså ett, en form av anfallskrig som man skulle föra mot de andra länderna för att man skulle påtvinga dem socialismen när det var chefs med eh, de här kronstadsmatriserna eh, som ville ha överhuvudtaget att ha någon dialog utan då skulle man bara skjuta ner direkt här försökte man åtminstone ha en dialog innan de här stridigheterna utbröt eh, jag tror det var Alexandra Kolonta, hon, hon dök inte upp och det var något möte som inte hon var på då skulle man mer eller mindre skjuta henne tyckte han också. Alltså han hade ju bra konstigheter när det gäller just på, på de här områdena så att det var ju inte så att han var någon snill missfarbror eller något sådant. Alltså att han skulle utveckla partiet till någon mjuk linje man ska... Man, man, som, många tror ju det. det. är det som är ju lite av ett problem. Ja, och så alltså, just hans te tendenser till funktionskamp då tidigare och, och under hela tiden. Alltså då Uh, ryska socialdemokratiska arbetarpartiet för enas framtid var i alla fall 1917. Det var, många, det var många tillfällen han tog upp dels lämnade han partiet, sen kom han tillbaka en tid och sånt. var. Och, och, och var gång så blev det fraktionskampen. Alltså han, han såg det som sin näring egentligen. Och jag vet inte om det är något uh, det moderna trotskismen eller den nya trotskismen är ju kanske lite andra saker, men i alla fall finns det fortfarande kvar. Ja, så de, de förde ju politik väldigt länge. Jag vet inte om de kör den så mycket länge men det fanns ett begrepp som inte det är inget riktigt ord egentligen. Det heter en prism. Och det innebär att man ska gå in i de olika vänsterpartiet, så ska man skapa en form av fraktion och sen ska man dra sig ur så mycket människor som möjligt och, och skapa någon form av, av parti egentligen. Så tidigare hade egentligen trotskisterna faktiskt tagit inga partier överhuvudtaget utan det var ju den taktiken man, man körer då och det är ju självklart när, den här frågan som <laughs> när Fredrik ställer och, och varför, det, varför jag gillar folk alltså, det handlar ju mycket också på grund av det här ju, att man, eh, det är klart att sig själv om man har problem med, med just den här ty typen att man skapar en funktion i partiet det är ingen som gillar ju det här egentligen Nej, precis. Alltså, vi, våra partier har ju den demokratiska centralismen. Vi fattar beslut i enhet. Sen är det besluten bindande för alla. Sen får man, får man naturligtvis ha en annan uppfattning. men det innebär Man prövar att man... ju besluten och ser ja, man om de är rätt eller fel. Ja, visst. Därefter, men man försöker ju inte sabotera men, dem. Nej, det innebär ju inte att man har rätt att och sabotera dem. eller rätt att bilda en fraktion i partiet. Bara för att man inte är överens med majoritetens beslut det skulle bli naturligtvis vara allt eh, ganska långt ifrån demokrati, för jag menar det är ju, det är ju naturligtvis demokratin. när de flesta människorna får delta i besluten och diskutera dem innan man kommer fram till ett ställningstagande då är det ju inte så det är inte precis demokratiskt och de en eller två plötsligt ska för sitta och hitta på andra grejer med höga och höga och det var ju så man gjorde redan efter då 1903 års kongress, man hade en, en relation som inte alltså gnistan eller iska då bildar man en ny redaktion som till som uppgift att motarbeta partikongressens beslut ja. alltså det, det, där kommer ju lite andra eh, frågor också. jag tänkte bara innan vi avslutar med, avslut, med det här och säga att problemet också med Torske som gjorde sig impopulär var att han födde den fraktionsstriden. Det hade varit en sak om man hade fört, den fraktionsstriden på 60-talet eller på 70-talet och sånt. Men han födde den också i en period som var väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svår och komplicerad. Det är kritiskt kan man säga i, i Sovjetunionens historia. Det var därför också han var väldigt impopulär. det fanns två frågor till. Alltså, vi hinner ju inte besvara alla, men det tar vi nästa gång. Mm, vi tar dem nästa gång. Men det så vi nej, nej, det är att vi ska ha en här nu. Jag, jag, jag, jag, jag. jag tar mig fram och gillar bara materialistiska saker Hatt, skor, gardiner och möbler Inte sköta banen inget hus och sarbeten. Från förra månaden tjatade honom i allt tapet Hälsning, Helsing, Helsing, Helsing, men bomba bitte plata, es king es king es king, es in the fire, le matibaka, men bomba bitte plata, es king es king es king, Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor Jan. Vi har eh, besvarat en del av Fredriks frågor som vi fick via mejl. Vi glömde oss kanske där om personkult. Vi anser naturligtvis att det var fel. Den personkult som uppstod kring Josef Stalin. Och det är ju ingenting som ingår i kommunismens ideologi. Eller av kommunisternas ideologi att vi har någon form av personkult. Det kan man inte komma ifrån utan det hände där även om han var i ett visst skede en historisk viktig person så är det ju inte personerna som gör historien utan det är människorna i synnerhet de arbetande människorna som skapar och gör historien och det är ju också delvis man ska ändå tänka ju på att det är en produkt av den tiden också alltså man, man satt ju väldigt stor tilltro på kungen och allt sånt så att särskilt så har det ju också spelat en stor roll ja yeah vi, vi sa, det, det som jag skulle vilja prata om då det är, det är ju valet på, på Irland eller Lissabon det är ju så alltså vi har stött upp det tidigare ehm, i, i Irland så ska man tvinga man folket att rösta ytterligare en gång om Lisabonfördraget Irlanderna sa förra året nej till Lisabonfördraget och det har naturligtvis rättat överheten och de och de styrade nu så inne i Helsinki så de ska tvinga på dem en uh, ny folkomröstning Intel, alltså det amerikanska multinationella företaget har satsat 2,5 miljard kronor för att få fram en jag säger Rainair som är ett uh, flygbolag han satsar också en massa pengar, jag kommer inte ihåg som man han skulle satsa han ville satsa den för att politikerna på Irland skulle förmindra att säga ifrån dem och så dom som stödjer det är ju kapitalet mot arbetarrörelsen. Alltså, visserligen finns det alltså fackföreningar som säger ja till Lissabonfördraget. Bland annat motsvarigheten till LLO. Men det gjorde ju naturligtvis LLO här Jag vet inte för det är så i, i Irland som det är här i Sverige att LLO sitter i knä på det störande partiet eller ett av de störande partierna som alternerar om makten. Eller de slår vakt om höga positionerna i Europa, i det så kallade Europa facket eller på något vis. För något fel är där ju naturligtvis. Om man ser vilka som är för ett ja så borde det inte vara svårt för facket att bestämma sig och säga vilka som vill ha ett nej. Men jag tycker på sätt och vis att den här ägaren till Ryanair, han slår lite högt på speken där egentligen vad det innebär. Vad är ju överhuvudtaget innebär För det är ju trots allt så att vi väljer ju våra politiker. Vad han vill ju göra det är ju att frida makten från politikernas händer så att den ska mer eller mindre direkt gå till storfinansen. Så att man inte bara har någon form av mellanled där våra medborgarna på något sätt om de vill ha en alternativ politik så kan de rösta fram en sådan. Utan vad han säger är ju att allting ska dikteras från EU det och, och, någonting för folk. Börja folk må av på något sätt så ska det inte komma emellan. Utan tvärtom, då har vi ju den där fina partnerskap för fred som NATO tillsammans med e som kan härja runt omkring. Ja visst. Och det, nu blir det intressant. Det blir ju nästa fredag som det valet ska avgöras. Den 2 oktober om det är nästa fredag. Det räknar Victor ut att det skulle vara. Och jag hoppas det, det stämmer. Då är det den dagen när vi har nästa sändning och vi kunde kommentera det då va? men jag tror det är viktigt alltså de som har tillgång till internet och möjligheter kan ju naturligtvis på andra sätt stödja den kampanjen som naturligtvis pågår, man kan skicka mejl men då måste man vara lite bättre på engelska än vad jag är men de ungdomar i alla fall som har möjlighet bör, bör ju naturligtvis delta. För det, det är ju så att Irland egentligen i förlängning kan man säga röstar nej för oss för hade man vågat ha en folkomröstning här i Sverige så hade naturligtvis det blivit ett nej och de har, de har också problem på Irland för nu har man gjort en opinionsundersökning och, och det är inte så ofta men faktiskt har nej nejsidan nu ett övertag jag tänkte bara på det här med att i Sverige och alla andra länder så har man ju använt det argumentet till att vi har folkvalda politiker och människor ska respektera dem. Och därför ska, är de tillräckligt kapabla att ta de här besluten att man inte ska hålla en folkomröstning så att de själv kan vet du, rösta igenom. Det är ju självklart för att man folk inte ska ha någon folkomröstning så man ska rösta nej till det. Men de påstår ju det här att vi har en, en form av indirekt demokrati så därför sköter vi på det här sättet. Men på Irland är det ju ett Här får man till och med åt få folkomröstningar, inte bara <går> Och det är ändå märkligt att man säger att man ska skapa en extra folkomröstning för att då borde de ju säga att det här skapar en ännu större mys till den styrande eliten eftersom man har en extra folkomröstning. Så man märker ju direkt att det har ju överhuvudtaget egentligen inte själva folkomröstning och jag, det har med resultatet att göra att de röstade fel. Precis. Det, man kan kanske jämföra det med Burlows kommun. Här, här, här läste jag i tidningen nu i veckan som gick. Alltså, här har man också haft sådana här medborgarförslag och medborgarna har haft en frågestund innan fullmäktige möten och sådär. Men det ska man nu dra in på. Man tycker det är inte bra och det är inte rätt forum och allt möjligt och... Och även både, både medborgare och politiker är kritiska till det. Och jag kan förstå det för att man ger en halvtimme innan till exempel fullmäktig Och då ska man få svar på frågor och sånt. Och det är inte så alltså att politikerna aldrig tvingar att svara. Utan de kan välja att svara eller inte svara. Jag tänker på de, alltså de valen man har på Kuba och i, har i de socialistiska länderna. Där har de som blir valda ett ansvar hela mandatperioden för de frågorna. De är tvingade helt enkelt. De är tvungna och det är deras uppgift. Alltså att svara de som har valt dem. Alltså medborgarna helt enkelt. Och de är avsättningsbara. Ja, och, och svarar de inte så kan man ge dem sparken helt enkelt mitt under en, en mandatperiod. Men här tror de politikerna tydligen att som gör en valga, tjänst på något sätt att då vill man besvara så, ja. Alltså det, det är någon form av mobilitänkande Det är egentligen att man men alltså det är ju inte så att man blir vald utan man, det här är mitt jobb och så tar du skit i det, du har rätt kanske att säga någonting var fjärde år, men under den här tiden har du inte någon rätt överhuvudtaget det påminner lite om de här medborgarförslagen där som man, man skapade för att man ska kunna hålla en folkomröstning i de olika kommunerna nu har det ju visat sig att varje gång då, då kommuninvånarna samlar ihop röster till att få för en folkomröstning så struntar man i det så det är ju en form av en pappersprodukt det påminner lite om den där från, som man hyllade från EU- det här nya Lissabonfördraget där var en miljon personer i EU länderna samlar ihop en text kan de skicka in den till EU beroketin och sen så, så kan man fråga om man, man ska fråga om man får hålla en folkomröstning men det kan de ändå tacka nej till. Mm. Alltså, och det är den utvecklade demokratin att de har, alltså de ger oss möjligheten att de skicka in den så att de kan tacka nej till det. Ja, precis. Och ja visst, det, det är ju det är ju liksom en som en sa där i, i, alltså att Demokratin förvandlas Till ett skämt helt enkelt Eller hon sa någonting annat Jag kommer inte ihåg vad det Och Jag menar Det blir en pappersprodukt inte. Ja kan han hade bågat upp och svarat Alltså han hade ställt förra frågor Och svarat ja ja, nej nej Och, och sådär va Och sen var det färdigt och, och, och det är klart eh, sen hade då fråga frågat om han var nöjd med svaret och annars fick han gå upp och plädera för det det är klart alltså om politikerna tar ens fråga så på allvar och inte motiverar sitt ja eller nej för det hör ju naturligtvis till politiska frågor mm. så måste man, kan man inte besvara med bara ja ja eller nej, nej för man måste ju motivera varför eh, säger man inte nej eller varför säger man inte ja för, för det är ju det det handlar om. Det är väl helt enkelt för lite stänkas i Boråns kommunhus. Ja, men det är klart det är väl största socialdemokrater och moraterna som har den gemensamma makten. Så det kan, kan vara ro på det. Ja, med det så sa vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg. Framåt, kamrater,